Děkuju. Zase, jestli přímo teďka na Kamilův příspěvek je nějaká otázka nebo reakce, ať už z publika, anebo z panelu, já nevím, jestli Mikuláš nechce tu svoji tezi o tom, mě to taky trošku. nebo jestli, jestli by se ti nechtělo rozvístu tu tezi o tom, o těch veřejně podporovaných kinematografických dílech, který by teda mohli nárokovat, nebo my jako veřejnost jsme mohli nárokovat stejný práva na ně, jako bychom si přáli nárokovat například na výsledky výzkumu, jak se iniciativa Open Access snaží v případě akademických vědeckých prací. Tady ten mechanismus totiž, co je placeno z veřejných peněz, nechť je veřejné. Tak jestli byste tady to třeba mohli rozvířit, ku? No a já jsem toho názoru, že že by se ty společnosti měly prostě rozhodnout. Já jsem, já jsem v, tomhle, v tomhle radikální, ale ani vlastně, nebo rozdělil, bych to, rozdělil bych to určitě na ten, na ten komerční a nekomerční copyright. A myslím si, že, že, že primární by mělo být, aby teda film, kde stát zaplatil 50%, neved k tomu, že jsou ty jednotliví sdíleči zavíraný. Za prvý to, to ještě přináší státu, státu extra náklady a za druhý to má teda ty ještě negativní dopady na internet, jako pirátskou stranu, jako stranu by primárně, vlastně nám by to bylo jedno, jako jak, jak, jaký je obchodní model v kulturním odvětví, nebo ne úplně jedno, ale, ale nebylo by to pro nás klíčový téma, kdyby ty dopady do fungování internetu prostě nebyly, nebyly tak, tak razantní, jak jsou. Ale myslím si, že, že prostě když stát na něco platí, tak by si měl teda pohlídat to, jako k, čemu, k čemu ty peníze, které do toho vkládá, vkládá vedou. A dotovat, dotovat prostě průmysl, který současně svým chováním prostě ohrožuje infrastrukturu, která je podle mě mnohem, mnohem důležitější, než, než ten průmysl samotný, A vlastně si za tohle nic, nic neříct zpátky, mně, mně přijde dost, dost nešťastný. Uh, a ono mimochodem, kdyby se to zavedlo aspoň na to, co je stoprocentně dotovaný, tak už to by byl docela, docela velký průlom. A tam by stačilo prostě vymyslet a ustanovit model, kdy opravdu jako budou filmy, které budou čistě dotovaný. To je jednoduché, ale to, to vyžaduje prostě vlít finance do ministerstva kultury, který je nejpodfinancovanější ze všech, kterým už sebrali před pár dny miliardu takže <tíž> jako to naráží prostě na, na obecnou nekulturnost eh, téhle země jo. T, t, a což i dalších zemí, jsou, jsou prostě země, které to umějí nebo, nebo ty filmy jsou skutečně financované z největší části státně, nebo prostě vznikají v mezinárodních eh, koprodukcích a tam skutečně jako není potom žádný problém a, a dokonce ti tvůrci s tím sami nemají vůbec žádný problém, že, že ty filmy někde kolují, oni jsou rádi, jako tam o nic nejde. Česko je ve zvláštní fázi, kdy část toho platí fond, část platí česká televize, která s tím chce obchodovat a bere to jako svůj, svůj artikel a pak do toho doplatí někdo něco málo, nějaký, nějaký jako producent který v má své vlastní peníze a vadí mu to potom. A, a ještě podstatný, že naprostá českých filmů se jakoby nikdy nezaplatí totálně. To je jako tam, tam, tam jsou rádi ti lidé, ti poslední, kteří vloží posledních pár milionů, že se jim aspoň něco vrátí. Jo, ale většinou se to bere, že se to jako odepisuje jako ztrátový, že to je odpis zdaní. Tam vlastně se na tom ani nevydělává. Aby český film vydělal, který řekněme průměrný film stojí 35, 35 milionů, tak teďka, já se teďka nepotřebuju, tam si ty čísla hodně hýbaly, ale mám pocit, že na to musí přijít minimálně 200 tisíc nebo 250 tisíc lidí, což je číslo, na které se většina filmů vůbec nikdy nedostane. Na, na, na většinu filmů dneska chodí pár desítek tisíc lidí, sto tisíc lidí už je výjimka, jsou zase filmy, na který přede čtvrt půl milionu milion, ale milionový filmů je pár za, za, za desetiletí, půl milionový film je jednou za rok za dva a 200 tisítových filmy jsou taky výjimka, čili až než 40 filmů a 90% na to nikdy nedostane, tak vlastně jako ten, jako je to perverzní, to naprosto perverzní jako v, tom, v tom ohledu, že, že, že jako vlastně na tom jako nikdo nevydělává, kromě těch, kteří dostali svůj honorář. Jedin, jediný producenti, kteří to toho požili, vlastně peníze, doberli, že to je daňový odpis téměř v podstatě, a, a, a ze zbytek si sislí prostě, uh, si, si, si uh, česká televize která to bude jako svůj artikl a do fondu se musí něco vrátit protože jako zase by musel nějak fungovat. A v tom fondu je málo peněz. Jo. Já bych možná zase ce, ce, celý tady ten blok nevěnoval financování upadajícího a perverzního průmyslu. Je to, je to, je to, je to perverzní, uh, já to ani, ani nehájím ten systém. No, je, jenom tam jsem viděl otázku, jestli pořád platí otázka. Já bych asi rád tom, já teda... si jistě, přesně to dám. jak ale myslím, že v Evropské unii minimálně je Pravidlo, že co je financováno z Evropské unie, tak je nějak veřejně sdíleno a se to teda výzkumu a vývoje. No, výzkumných výsledků. Ale pokud jde o autorský díla, tak tam se nejsem jistý, jak by toto fungovalo, to, co vy požadujete, protože. Tady jako funguje ten stát v jako podporovatel umělců. Mění jako takového, jako tvorby. A prostě princip toho autorského práva je, že ty práva leží u toho, toho autora. A pak jsou specifické podmínky, třeba když se jedná o nějaké zaměstnanecké dílo nebo takovéhle věci. Ale neboju si moc představit, že by třeba, když tento princip byl nějak tak jak by to bylo, jako to by třeba, třeba divadelní dramatici, jo, to, by, to by přestal fungovat teda systém autorských práv, protože většina dramatiků vytvoří svá díla ve veřejných eh, divadlech, jo. To bylo, já nevím, jo, tohle eh, mi připadá poměrně nešťastné, a, nejsem, a pak se rádo se říká, že umělci rádi sdílí a jsou šťastní, když jim někdo někdo jako, bez, bez placení jakýchkoliv jejich, jejich licenčních autorských poplatků, bez nároku na odměru šíří jejich díla. No, nejsem si tím takí. A pokud vím, tak rozlišují si dneska tzv. ty háry, ty jako umělci, ty vysoko a potom, jsou, a potom je obrovská masa těch, těch středně a nízkopříjmových umělců. A jakoby, jakoby ti vysokopříjmoví umělci ty svoje práva mají velmi dobře ochráněná, ale ti středně a nízkopříjmoví vůbec ne. A jakoby vy to chcete ještě prolomit úplně, aby jakoby už vůbec neměli možnost, cestou autorských odměn se dostat k nějakým příjmům. Tak já nevím, jak dále se toto máte promyšleno, jaké by to mělo následky jako pro celý ten kulturní takzvaný průmysl, ale já bych raději hovořil vůbec o příjmech této skupiny lidí, která si živí touto činností, životů, určitě činností. Já zkusím zareagovat uh... Ještě bych teda dokončil tu svoji, tu svoji reakci na Kamila, protože tohle je jenom jako jeden aspekt, to, to státní financování, jako, jaké má být výši a jakou reciprocitu za to požadovat. A druhá věc je, teda, do jaké míry je tohle záležitost státu a, a je otázka, jestli teda ty hollywoodské blockbustery, jestli vlastně je něco, co my jako společnost máme, dotovat, financovat a dávat tomu nějaký, nějaký státní privilegia. A, a teda teďka k těm, k těm otázkám. Ono se e, směšuje v této věci strašně moc aspektů, které nejsou e, nutně zaviněny právní situací. E, část e, těch, řekněme, problémů, a dá se to brát i pozitivně jako třeba v tom hudebním průmyslu, e, je čistě technologická prostě jenom v tom, že se nějak změnila technologie, tak některý odvětví přestaly být atraktivní a prostě zanikají čistě z technologických důvodů. Dneska prostě je naprosto okrajový, že by hrály kapely v hospodách, jako za první republiky bylo úplně běžný, že třeba objem té živý tvorby byl, co bylo nahrazený prostě reprodukovanou hudbou. A Spousta, spousta věcí má teda čistě, čistě technologický dopad, že dneska prostě lidi méně koukají na televizi nebo méně chodí do kina, protože mají jiný, jiný způsoby zábavy a, a není to daný nějakou legislativní situací, ale je to daný společenskou situací. A podle mě není úkolem státu za každou cenu udržet nějaký průmysl finančně v černých číslech, to prostě... U žádného jiného průmyslu to, to nedělá a, a je prostě velká otázka, otázka té míry. A druhá věc, co si myslím, že je zcela zásadní, je podívat se na to trochu s nadhledem. My dneska máme tedy nějaký systém, který nějak lepí prostě ty financování filmů, financování kultury a, a prostě... V tom paradigmatu my jsme, my v tom paradigmu tu přemýšlíme. Ale podle mě, dokud budou lidi, kteří mají zájem o ty filmy a jsou ochotní na ně zaplatit a za ně zaplatit. A na druhou stranu jsou lidi, kteří chtějí ty filmy točit a mají na to, na to vybavení, tak ty filmy prostě vznikat budou. A já jsem v tomhle velký optimista, že ty obchodní modly vzniknou. Prostě z té poptávky. Prostě proto, že, že teda podle mě ty katastrofické scénáře, co, co filmový průmysl neustále opakuje, neustále říká, okolik přišel strašně moc peněz, tak jsou jenom katastrofické scénáře, který prostě nemají oporu v té realitě. Furt se chodí do toho kina, furt se prostě každý rok točí ty filmy a, a podle mě obecně... A navíc lidi, lidi celkem, jako třeba v Evropě, furt za kulturu utrácejí víc a víc peněz. Ale je tam ještě ten aspekt, že čím dál víc tvůrců, tak strašně přibylo tvůrců, že když se stejný balík rozdělí mezi tyhle autory, který přibyli, a zlevnila se i ta tvorba, tak, tak je mín tvůrců, který z toho můžou být živí komerčně. Že demokratizace tvorby přinesla tak obrovský nárůst nabídky, že když lidi utratí stejně peněz, tak se to prostě rozdělí mezi méní lidí. Podle mě to je mnohem víc takhle technologický, než, než právní. Já bych se uh, vlastně nerad bavil jenom o penězích a jenom o tom financování, protože ty uh, ideje uh, toho sdíleného statku, nebo sdílených statků obecně... Uh, mají i jiný základ, jak jsme tady vlastně dopoledne slyšeli, než ten primárně směnej, k tomu se tady vrátím tam vzadu od Terezy byl komentář, no? Jo, tak já s tím, které by měslela, že ještě bylo, myslím, že uh, jsou jako dneská věc, ale že právě vámci, že, že ten oběcovní jezdílený statickou systému, s dnes my dneskrát existujeme právě, uh, kolabuje, uh, když se ptáme jako po, uh, po takže z vytvářejí, mají hm, je A, a, a je co jsem si z toho odnesla, um, je že, vlastně to že to je Obecně sdílení státky něco takového v kultuře, existuje, ale vlastně uh, nemáme modely, nema, nebo vlastně problém je, že nemáme modely, jak, uh, pod, jak, jak, jak to podporovat. Prostě. Že stát, jakoby, jak už tady zaznělo, třeba představit celou, že jak si to v nefunguje, teda hudby jsem pochopila, že, že může se upungovat nějaký jako královskou nebo nějaký alternativní Způsoby uh, uh, jako financování, ale taky si těch úplně, si z které si děkujeme, panie, si kálo, na zkrátka jeden článek, kde to jako, uh, zkus A, uh, a uh, jako umění to funguje jako, v, v podstatě tak, že ve uh, veřejné galerie dělají výstavy, za které vlastně ty uh, umělci nejsou v a často to tu produkci těch takže to si myslím, že je ten, nebo to jsem pochopila, že to z toho jsem si vzala, že je problém. A pak se mi líbila ta pyramidální struktura, to co tady zaznělo. Že, že vlastně, dár, ten, ta nabídka bychom měla zvojí čimdáním víc, ale v všichni, vlastně s čímdáním víc lidí, toho žijí na nějaké kreativní ale vlastně to Jakby ta společnost to s tím nějak zacházet, nebo ten systém není jako, jedině, jako. a, a pak jsem chtěla jenom jako, co se to tady vzdělalo, naposledy na výkaz, takže budou vždycky vznikat jako, celmi, když tedy nějaký zájem, že budou vždycky vznikat celmi, co třeba v případě umění jako, jako, kdyby, jako, kdyby jsme, kdyby jsme uh, přemýšleli, jak, že, teda bude, že o umění bude vždycky jako, by zájem, nebo, na to současně Funguje mnohem větším časovém horizontu, třeba 100 let, nikdo někdo najme, že z toho přišli tři lidi, tak uh, bude uh, hrozně jako klíčová jako osobnost. Uh, takhle to už to, A možná jestli Martina nechce dodat nebo dodat trošku okomentovat to, jestli jsou teda případy toho současného, protože známe už jsou i popsané procesy komodifikace netártu z 90. let. Nějak tak i vlastně se vymýšlí obchodní modely, jak to nejenom materializovat, a to znamená třeba vystavit fakticky, ale i jak to obchodovat. A to nechci říkat, že asi jakoby ten reálný trh s uměním je dost možná stejně upadkové a perverzní jako ten kinematografický, možná, takže ten, jako to taky není určitě jako jediná cesta toho, jak tady na tu otázku odpovědi, ale v případě toho internetové umění, to mohl... No, Já si myslím, že přesně tak, jak hovorila Tereza, že tu vlastně v umění uh, se netočí uh, také vlastně financie jako vo filme, alebo možná v hudbe, že respektive netočí se tam peněze skoro žádné a hlavně, co uh, se týká uh, internetového umění, to jsou prostě volnočasové aktivity, či už jako specializovaných specializovaných umělců albo běžných uživatelů, no ale právě proto oni se snaží iba na podkupování těchto strategií jako finančních, že uh, čisto jsou to je iba nějaké jako subverzivné záležitosti typu dražba Twitteru, dražba Facebookového profilu a tak, s tím, že to má sloužit jako nějaká inherentná kritika daného systému. Albo můžem spomenout ještě o malce teoretika Breda Tromela, který právě s tím už, jako on sám se pohybuje právě v, v té uh, internetové komunitě, ale uh, vytvárá reálné objekty a teraz jeho nějaký recentní projekt byl... Uh, projekt vakuovaných predmetov, do kterých zakomponoval nějaké meny, jako peněžné meny, které by tím, které sa tým, že jako fungují finančné toky, tak časom sa můžu zhodnocovať. Čiže tam staví jako do kontrastu prostě hodnotu malického díla, kterou může koupit člověk za 30 dolarů a potom ta samotná finančná hodnota, která vnútře může dosahovat 30 tisíc dolarů. Takže... No. Asi se shodneme, že v případě toho umění ten trh taky není jakoby, odpovědí na stimulaci kreativity a další věci, nebo to, takže to není jediná asi odpovědí na tohle otázku. Já mám jenom potřebu takový drobný korekce, co se týče toho open accessu, to je opravdu téma, který si zaslouží, zvlášť v případě, že jsme tady slyšeli hodně příspěvků z akademické sféry, ještě jednou potrhnout a zmínit, že to bohužel není pravidlo, to, co jste zmiňoval, se děje u konkrétních evropských grantových nebo dotačních programů vědeckých, ale jsme hodně, bohužel hodně daleko tomu, aby to byl ten standard, ten default, jak říkal Mikuláš v tom případě veřejně financovaného výzkumu. A ten paradox je tam podobný jako v případě těch... Jiných statků, které jsou teďka třeba produkované virtuálně, a to je, že ty, ty věci nejsou přístupné až na to, že jsou přístupné v těch knihovnách například. Takže my fyzicky máme možnost uh, profitovat ve smyslu vzdělávat se, číst, studovat, uh, komentovat, citovat výsledky toho výzkumu veřejně placenýho, pokud si zajdeme do veřejné knihovny, ale na internetu to nenajdeme, nebo to najdeme za tou takzvanou paywall, za tou placenou zdí. A to je ten velký problém, nebo velký téma uvnitř open access diskuzí a, a to jsou ty placený žurnály, ty uzavřený peer review žurnály, který samozřejmě z toho taky se financují sami, ale hlavně se z toho zřejmě financují ty velké databázy jako Elsevier nebo JSTOR a tak dále. Takže je to téma, který si zaslouží pozornost naší, zvlášť třeba v případě, že jsme součástí akademického provozu, tak tady tu otázku si klást jestli na výsledky mojí práce nemá vlastně ten donátor, to znamená daňový poplatník nebo veřejnost obecně pří, jako nárok. Ne? A ta další věc jenom se týká těch fondových filmů, nebo filmů podpořených fondem, tam je hezká věc, ta vlastně vypovídá o, o tom jako dlouhém trvání a to je Protože existuje něco jako nabídková povinnost a všechny filmy, které jsou podpořeny státním fondem kinematografie, musí bezúplatně předat ten producent jednu kopii jednu no dneska je to digitální kopie, předtím to bývala normální 35 mm kopie do Národního filmového archivu a ten tím potom disponuje a zprostředkovává k tomu přístup, takže určitý jakoby minimální pokrytí tam vlastně realizovaný je a je to podobný případ jako těch knihoven. Vlastně se to děje, tady ty věci se dějí. knihovny měly, já nevím, jestli Karel třeba ví, jestli ještě fungují ty CDčkové výpůjčky v městských knihovně, ale bylo normálně běžný, že tam byla poměrně velká mediatéka a člověk si mohl poslechnout nebo od... i vypůjčit kompaktní disk. A předtím to byly vinyly. A to byly obrovské sbírky. Vlastně. Akorát za dnešních technologických podmínek to vlastně už skoro není třeba. Protože potom není ta poptávka, ale ta praxe toho, že je knihovna, která zprostředkuje přístup tady k tomu, co si koupí samozřejmě. Tak uh, ta tady byla vlastně dlouhodobě i v té předdigitální uh, době. Jestli ne, nevíš náhodou, jestli no, se nevím, půjčujou to, CD. Bylo, ale myslím, že už, že už to, jako myslím, že to pořád je v nabíce těch knihoven. Uh, ale už je to, je to vlastně jako nestatělo ne to smysle, že? Navíc, navíc ta slova byla nějakým způsobem ovlivněna. i třeba tím, tou vyběrovou matricí toho, toho, jakože ne dramaturga, ale toho těch lidí z té knihovny, kteří tam vybírali věci, které třeba znali zase z nějakých jako médií, které psali o hudbě a které byly pod vlivem jako financí třeba velkých firm, takže vlastně jakoby je ta, i ta, i ta, i to, co tam dostupný, bylo dostupný, pohrozně omezený, že ale byl to určitě zajímavý zdroj, no. Já, já jenom poznámka, mě hrozně vadí, jak, jak furt se všude prezentuje ten, ten katastrofický scénář tí současné situace. Já bych to hodnotil úplně v obráceně. Jako, nikdy nevznikalo víc uměleckých děl a nikdy nebyly tak dobře dostupný. A tady furt všichni mluví o nějakým zásadním problému. Já prostě ten, ten problém tam nevnímám. Jako jestli, upřímně, jestli zkrachuje nějakých pět hollywoodských studií, mě je to burst. Jo, jako rozhodně, ani si nemyslím, že by to byl znak nějakého kulturního úpadku, jako že se nebude točit gladiátor. Nevím, nevím jestli to znamená, že, že naše společnost směřuje jako kulturně do pekel, nebo, nebo že, hold, že hold výtvarníci teda to budou dělat jako hobby. Jako, to, je, to je prostě, je to, je to otázka, ale, ale nevidím důvod, proč by měl, proč by měl stát, Prostě hrát nějakou rozhodující roli v tom, jestli se teda nějaké tyhle oblasti zachovají nebo, nebo nezachovají. Já prostě já se na to dívám jako z aspektu toho, jestli to umění vzniká, jestli je tu nějaká diverzita a jestli to má nějaký, nějaký negativní dopady na lidi. A, a když, když teda to umění objektivně vzniká, umělci tvořej, lidi mají možnost se na tom podílet. Nejsem proti tomu prostě zadotovat třeba nějaký žánry nebo něco podpořit, ale, ale prostě nevnímám vůbec ten nějaký katastrofický scénář nějakého totálního úpadku vůbec. Určitě, prosím, spousta reakcí, tak jedna, dva, tři, jestli se to nevezmete na okay, Já teda nějaké informace mám, že do... Sekretariátu Světové organizace duševního vlastnictví a tam častně chápeme příběhy těch, těch režisérů z Jižní Ameriky, kteří prostě začínají svou vůči dráhu. Samozřejmě ta digitalizace jim to nepomáhá, jo? jako nepomáhá. Jako gladiátor nebude ohrožený. Ten se vrátí, tam prostě to, to nasypou, prostě do toho, do toho reklamu. A prostě to takovým způsobem, že, že se jim to vrátí, tam jedou úplně v jiných dimenzích, tam se to testují a se ten film, je taková obrovská investice, že ten film prostě musí uvěřit, jestli se jim vrátí nebo ne, že kdyby se jim nevrátil, tak toto to studio hrozilo. Ale prostě začínající režisér, který točí první nebo a chce natočit druhý film, a tak prostě pro něho je to docela významný a trvá mnohem déle, než se dostane do těch sítí, jako kinematografických, než se přes ty festivaly do nějakého povědomí. A to trvá poměrně dlouho, on nemá nějaký razantní nástup na ten trh. A vlastně už v tu chvíli to, už, už si to i ta umělecká komunita může vygooglit a může si to jako zkouknout někde zadarmo. Takže vlastně on přijde v nějaký kritické množství těch příjmů, který by mu umožnili, aby mu to studio, ne, nebo aby on sám se svým studiem si natočil ten druhý film, aby si vydělal na ten druhý film. No. To, to ovlivní to, jestli zůstane v té branži a bude pokračovat na to, nebo ne, no. a nebo kdy natočí ten film, jestli ho natočí za dva roky, a nebo až za pět, za šest no. Já bych to nechci úplně opouštět, ale to je, to je problém od počátku, že máme rádi filmy a máme rádi kinematografii, vlastně nám zvlášť nezáleží na kinematografickém průmyslu, ale chápeme, že to je, že to je zároveň průmysl a třeba i umění. A všechny i diskuze co se týče dotačních politik a, a distribuce a třeba nákladů, nejenom na tu potom distribuce, ale jako z nich toho díla, který zase klesají s tou digitalizací, jakože můžete opravdu reálně natočit, i poměrně obchodovatelný film za řádově nižší sumy a tak dále. Tak to všechno vlastně nás odvádí pořád, bych, je to hrozně snadný spouznut do toho problému pirátství, ale kdybychom se mohli uh, ještě snažit vždycky se vrátit k té k otázce toho sdílení, na rozdíl od toho piráctví, jaký perspektive sdílení, tak budu mít osobně velkou radost, možná mi k tomu další dotaz. Takže by každý z našich panelistů představil nekomodifikovatelný, nekomodifikovatelný příklad umění jehož reprezentanty v dnešní večer Tak já si nevím představit někomodifikovatelné umění. <laughs> Nechce třeba, protože jsou vzniké v brávném čase, nejsou matatelné. Můžete komunikovat všechno, ale všichni se takový obrazy a někdo si nekoupí kačku nebo máte skupky. Taky ty certifikáty, autenticity se docela prodává. Podle mě právě tak, jak se vynalezl způsob, jak obchodovat 90. let, jak, se, jak obchoduje se konceptuální umí, všechno se nakonec... A to mi ale nepřijde jako řešení toho problému, o kterém tady... Jako říct, že ten trh že lze najít v případě výtvarního umění jenom dobrý mechanizmy, jak vlastně prodat tu performance a potom se vyřeší ta, ta otázka těch subvencí, protože... No, já si myslím, že, že, že problém je mnohem víc v tom, že ten současný systém tu tvorbu znemožňuje. Jo, že, že za prvý ty. Za prvý skutečně drtí většině témat, o kterých se tady bavíme, je to prostě jenom biznis. Prostě Hollywood je biznis, velký hudební studia jsou prostě biznis a mají to jako zboží. Takže oni vlastně nastolili tenhle diskurs. A naopak se do, toho, do střetu s tímhle konceptem se dostává to, když člověk chce teda s tou svojí kapelou prostě hrát, hrát písničku od Beatles na koncertě, kde on musí platit peníze za to, aby se, aby se ten koncert vůbec uskutečnil. To, je, to se týká vlastně mnohem víc koncertů, než, než to, že na koncertech nikdo nevydělá. Prostě parta hraje v kapele, prostě jako, aby se bavila a prostě kámo, že chcou dělat koncert a ještě oni jsou potahovaní za to, že vůbec tu kulturu provozujou. A podobně já vidím, já vidím právě problém, základní problém duševního vlastnictví v tom, že se snaží věci, které podle mě přirozeně komodifikovaný být nemají, to znamená například melodie, které celým generacím byly vkloukané veřejnoprávníma médiama, do hlavy jako kultura. A takovéhle věci jsou dneska komodifikované jako duševní vlastnictví nějaký emi nebo někoho takového. A kdokoliv, kdo chce tohle, v čem vyrost, použít ke své vlastní tvorbě, je, je zločinec nebo musí začít platit. A tohle já vidím jako hlavní problém. Tak já samozřejmě znám spoustu hudebníků, kteří, nevím, jestli teď odpovědíme tu otázku správně, kteří točí hudbu ve svých domácích studiích nebo doma na počítači a pak ji následně dávají zdarma na internet a nemají s tím žádný problém, ani to třeba neberou jako nějaký jako prvotní krok, který má pomoci se prosadit v tom hudebním promyslu. To už dneska, myslím, ani vlastně nefunguje, nebo nějaké jako okraví k případech, jak to bylo třeba dřív, ale tyhle lidi prostě existují jenom na internetu, necítí nějakou potřebu tu svoji hrbu prodávat nebo s ní nakládat komerčně a pokud jsou třeba pozvali na nějaký festival, tak potom řeší, jestli, jestli se nechali zaplatit za tu, za tu účast nebo ne, nebo případně jenom třeba cestovní, cestovní výklady a výlohy. Uh, a ještě mě vlastně napadá, když se tady o těch Beatles neustále, tak uh, ten případ toho Shadow Alba, u, u hudebníci, kteří uh, vytvářeli uh, ty mashupy nebo pirátské remixy, které vlastně existovaly jakoby vně toho systému copyrightu a schválně vlastně ona podrývali, nebo nějak jako... jako kre, vlastně i, ta, i to, že, to, že jo, podrývali, byl vlastně tak samotná jako kreativní postoj, nebo, ta, nebo ta, to, to gesto toho uděláme, spojíme dohromady uh, Beatles a a dáme to na internet, uh, aniž by jako zatím viděli nějakou protože to, že by to někde prodali, nebo neprodali samozřejmě. A potom teda samozřejmě to, co říkal Mikuláš, že na ně vlastně dopadla ta ruka toho, toho systému, že to jednak museli stáhnout, případně byli, byli za to popotahování průmyslem, protože vlastně on jako nebyl ne, ne schopen si představit to, že by ta hudba mohla existovat, aniž by ji za ní někdo chtěl platit, nebo mohla by být vinně toho, toho celého systému a tak dále. Ta otázka, je si představit uh, filmy jako nekomodifikovatelné umění, tak se ten problém není, ale jsou prostě strašně nízkonákladové. a mají obrovsky, nebo ne obrovsky, myslím, mají, mají malý okruh diváků. No. Tam jako, prostě, jako ten, ten, ta, ta velká část, to si představujeme jako film, to si představujeme jako kino, že vůbec se to hraje v kině, tak to prostě zmizí, no. pokud... Opravdu, jako tam, tam, se, tam se jedná o pár procent v podstatě jako nějakých zisků. Jako, jako Ta infrastruktura na sebe závislá ty velké věci podporou ty malý. Nejde prostě jenom o, o film, ale jde i o kina. Takže potom opravdu, ty, ty, to kino tvoří základ té proslulosti, protože pak je těžký, jak tady bylo prostě, aby, aby jeho americký režisér se dostal do nějakého povědomí, protože prostě nemá přesto, nemá, nemá ten kanál internet, jako je... je Vágní, jo, to nic není, prostě musíte mít jasný, jasný kanál, kudy se dostanete do nějakého povědomí. Tak já, já, to, to, není, to, není, to není vůbec, vůbec odpor k, k nekomerčnímu umění, ale je to natolik propojený, že, si, že, že, že, že představit si tu situaci novou, je velmi těžké. Já se říkám, fakt jediný, kde to, kde to funguje, je nějaký crowdfunding, kde, kde, to, kde toho je málo zatím, a opravdu jediný systém, kde funguje, jsou kabelové televize. A ty kabelový televize taky maj, jako, berou jako, jakousi cílovku a produkují jako, hru o trůny a, a temný případ. Řekněte si, temný případ je příklad díla, který už jako, přesahuje nějaký, nějaký, nějaký běžný žádrový omezení. Jo? Ale prostě pokud zrušíte gladiátora, zrušili jste Kvendina Tarantina a jo? jako takhle, takhle to je. Jo, v zásadě, jako, oni se pak budou, budou mít složitější jako přístup. jako o tohle, jako, te, te, jako představit si to není těžké, prostě Godard si jako ve, ve své vile ve Švýcarsku může doma sestříhat film a protože to žádný Goddard je tady o 60. let, tak se k jeho filmům lidi dostanou, ale jako, nový jméno, těžko. Jo, to to, to, to, to, to je ten problém. O ničem vlastně jiným se, se nebavíme. Jo, jo, jo, jo, jo ale, ale jako i, i tam zatím prostě jako byly velké distribuční společnosti a, a jo to je, to, to, to, od, od počátku bylo potřeba vyrobit nějakou továrničku, která to umí dělat e, jako opakovaně, prostě jako Limier si založil prostě studio. Jo. To je, to je, jako, neříkám, že to nejde, to je, samozřejmě, že to je, že to je cesta, jako je pojízdní no znovu, jo. neříkám, že, že, že to nejde, ale ta, to, jak to vyprává dnes, se absolutně zruší a lidi, kteří vlastně jsou zvyklí něco stahovat, tak najednou opravdu nebudou mít co, že to, nebo budou mít nějaký nějakou, archiv, jo, jako, že existují archivy, takže prosím, máme zaručený klasiky ze 40., 50., 60. let a tak dále, ale jakože jako, by nově měli co stahovat, to no, nebudou mít co, protože se fakt nic nevznikne. Prostě ne, jako, opravdu ne. Jako, ten, ten rozdíl mezi tím, když děláte hudbu za i velký album za pár set tisíc a film za pár milionů někde tak, tak jinde, že, že, že to nikdy nepřekročíte, tu hranici. Jo. To, že, to že, že si uděláte amatérský film objíždí to jako jasně tady, tady jsou prostě uh, fanfilmy kde prostě se, jako se jde pár lidí, natočí si to a pak, pak si to promítají v hospodách, konec konců i v český kinografii vlastně, existuje případ tohohle, a, a bude hůř podle, podle Jana Pelce, to vlastně je film promítaný, kdy byl promítaný v hospodách primárně, no, měl být promítaný, a tak tak fungovalo, jo. ale je to, je to jeden případ. Já vůbec, jako, proti tomu typu, nie, to, to není, rozumíte, jako to není obhajoba promyslu, aby vznikalo více gladiátorů, <laughs> to, jako, o to vůbec nejde, ale, ale říkám, je, jako, jak, jakmile to je, je, jednou Padne, tak se to nikdy znovu nerozjede a pak prostě i, i zavedený relativně značky, jako, jako řeknu Tarantino nebo Jarmuš, budou mít prostě problémy, nové. Jako najednou budou mít větší, pro ně větší komplikace. Otázka, co je, to, jestli to pak zůstane už potom jenom u autorů, já nevím, toho typu, jako je Godard nebo je Jonas Mekas, který prostě stříhá, stříhá své osobní deníky experimentální. Jo? Tohoto, Jonas Mekas bude, bude existovat vždycky, ale nebo lidé tohohle typu. Ale jestli chcete potom já něco už jako rozjet, nevím, seriál typu Girls, což je prostě jako by taková hodně, hodně jako odvázaná, nezávislá věc, tak jako bez, bez zásadní toho televizního kanálu to se ne, neuděláte. A jako, jako otázka, jako, jaký, jaký velký skupině chcete, chcete promlouvat, v podstatě. no, to je celý o tom, je, jako, co se týče šíření umění na internetu. Uh, jako vyloženě toho net-artu, tam je to v pohodě, jako to je jasný, že náklady jsou jako nízké a vlastně, delí to baví a jako celý já jim umění jifu, prostě, jako hrát si s jifama, stříhat, jako dělat různé mashupy, video a pouštět to, pouštět to, pouštět to, to, přes sociální sítě, to je jako bezproblémový, Jasně, že jako na tomhle, jako hodně, s tím hodně, jako pracují, nebo na to spolíhají i, i ty velké studia, když, pouštějí trailery, vlastně nevadí, jestli s dohraje, jako, v podstatě mají radost, jako když někdo, kdo používá trailery a kombinuje, nebo že prostě někdo vezme, já nevím, kariéru nějakého herce udělá z toho, udělá si z toho vlastní sestřih a, a pustí, to, pustí to ven na internet. Tak to, to nikomu nevadí, samozřejmě, nebo jako se to nepostihuje, nebo není ten zvláštní důvod pro to. Ale jakmile jak jak se bavíme o, o jako opravdu dvouhodinových příbězích, a ne experimentálních půlhodinových filmech nebo ničem takovým, tak... tak. Jako, jo, máte v Česku případ, já nevím, Petra Marka, který byl schopen natáčet e, relativně dlouho filmy sám jako, úplně za sebe, s minimálními a vlastně ani nechtěl, jako, říkal, že se jakoby, stydí na svoje filmy e, brát dotace a že, že to bere jako, jako legraci, ale v podstatě jako, je, to, je, to, je to jeden člověk, no. A pak, když přišel do distribuce, tak potřeboval grant na, na, na, na distribuci. My jsme tam ještě, ještě pořád platí otázka. No, jenom že jsem myšlo, že právě přišla nebezpečná ta retorika toho, jako po nás potopa a podporovat některé žánry a tak, že to potom jako tomu establishmentu, jako když Slávek Jandák řekne, že lidi poznali už, co ten kůmšt a to bavit se o tom jo, Ještě nějaké otázky v tohle chvíli, já bych to možná, nebo, jestli něco, ale už nějakou třeba k těm filmům, protože ty jsou opravdu, říkám, zapeklitejí a za 50 let se tady třeba budou o počítačových hrách úplně po stejným způsobem, jako nejde dělat levné hry, jako chcete velké hry, musíte za ně platit. To, ten, ten herní průmysl nahradí ten filmový třeba a, a tam jsou vidět ty stejní rozpory. Jsou nezávislý, malé hry a jsou velký, náročné, drahé hry. No, ale... Já jenom k tomu, k tomu po nás potopat. To já jako principiálně úplně nevyznávám spíš ve vztahu, aby, aby jsme se koukli na ten kontext. Dneska prostě máme nějaký rozpočet na kulturu a o podstatný části toho, jak s ním naložíme, dneska rozhoduje stát a měli bychom si uvědomit, že copyright sám o sobě je prostředek, kterým stát nějakým způsobem směřuje peníze, které by jinak šly někam jinam do nějakých jiných oblastí. A já tvrdím, že to, jak je to dneska konstruovaný, to nahrává těm korporacím a škodí to těm autorům, právě těm, těm úplně nejmenším, to znamená těm, co to chtějí dělat prostě zadarmo, protože je to baví. A pro mě je tato skupina vlastně nejdůležitější a nevím, proč tahle skupina by měla být šikanovaná. Pak je tam ta druhá skupina, těch drobných, co by rádi si tím nějak přivydělávali nebo ideálně na tom vydělávali, která podle mě ale netrpí z důvodu nějakého piráctví, ale z důvodu toho, že je jich strašně moc a je jich hodně dobrých a současně není dost publika na to, aby je uživilo. A jenom ty, který prorazejí, se, se dobře živějí. A pak jsou tady nějaký prostě giganti, kteří teda ještě to mají rozvrstvený, že jsou různé třídy těch filmů, co se navzájem nějak dotujou a tak. Ale otázka, co my bychom si měli klást, podle mě, je, do které té skupiny bychom měli směřovat peníze společnosti a jestli to nastavení pravidel, co je, co je teďka, nebo kterou, který z těch skupin to nastavení pravidel, co je teďka nejvíc vyhovuje a který nejvíc škodí. A podle mě nejvíc vyhovuje furt těm, těm korporátům. A nebo odpustím si ten, ten argentinský režisér, to je největší sci-fi, ten na tom nikdy nebyl líp než dneska. Prostě to je úplně jako virtuální argument, že nějaký argentinský režisér se mohl stát prostě hollywoodskou celebritou. Nikdy na tom nebyl líp než dneska, protože dneska je tak levný Natočit ten nízkonákladový štít? Zase bavím se. Omlouvám se. Ne, dů, dů. <tí> já, jsem, já mám pocit, <tí> že pořád tady máme, máme nějaký problém s hodnotou. Tady samozřejmě účel primární všech jako korporací, které mají kultury, něco, co je zisk, ale ten zisk není v podobě kulturního statku. Je, to, je, to je zisk okamžitého zisku finanční. To se samozřejmě nerovná, nikde se rovná v Ta kultura, která je mě to širší pojem, kultury spadá třeba jazyk nebo to, že tady vůbec se třeba bavíme, je jako kulturní věc a není to, ne, ne, ne, ne jak ten zisk korporátního typu, tak to je podle mě to, od co by stát měl usilovat. To je to, proč stát financuje kulturu, protože je to nějaká hodnota, která není úplně jako, to, to by, že ten termín je daleko širší. A ještě ještě možná k autorství. Já jsem že velmi nás jestli ten pojem toho autora není přešitej z 19. století jako nějaký jako, já jdem, autor dělním, postavený jako jedinec, který je. Obklopený, jako, nebo je nějakým způsobem prázdný a generuje prostě umění. Samozřejmě, že každý autor z té kultury, která je společná, stejně tak jako jazyk, stejně tak jako prostředí, tak jako nasává a dělá to zdarma, to je to sdílení. Žádný filmar si nevymyslí film, kouká se po sebe, kouká se na to, jak se na to koukají jiní lidé, jak štěrčí zní a se na díla. To je ta hlavní a ta vlastně jako. Dělání vlastně produktů, z toho a prodávání, to je absolutně jiný problém, nebo to prostě tím umělit skvěnovat, co dělat, protože jsem se chtěl důležit, protože naše, tak já bysme se ráda vyjadřila k tomu geniovi tak právě jako v kontextu toho pozinternetového umění se často skloní termín jako uncreative genius, jako nekreativní genius, že má být nějaký gen informovanosti, že iba to akým způsobem schopný zpracovávat a zužitkovat dané informace. Albo se často objevuje pojem jako progressive versioning, kdy, kde se už vlastně ztrácí toho ta stopa autorstva, že už je úplně Pochovaná někde na spodku diseminovaného, informovaného prostoru, teda mediovaného skrze obraz. Já špirotu jsem úplně jako natvrdloveně si, že vlastně ten film má svou definici na ruku, rok, film existuje. Tak nebyl by film, kdyby ten film neexistoval. To je ta kultura, která se rodí. A tam spousta vývoje, 200 let technologií, které udělalo 400 tisíc lidí před a prostě to film, Jak on se může považovat za autor, když navazuje na tu hromadnou kulturní dědictví, co vyvolil Span. Ještě public domain knihu z 19. století, typicky. Já bych možná uh, si jenom zeptal uh, pánu uh, na levici stolu, uh, co by. Uh, taky svýho druhu kulturních producentů, protože oba píšete o filmech a vlastně jste zmiňoval, nebo Kamil trošku potom zmiňoval, jak, že dřív stahoval, teďka nestahuje, protože na to nemá čas například, nebo jako Zen, zen si zmiňoval asi, našel Zen. A, ne, a nejde mi zase jenom o to stahování, hrozně rád bych, kdyby to sdílení tam padlo, to znamená, jak píšete v situaci, v situaci toho, že píšete elektronicky a píšete uh, buď protištěný, nebo ale vlastně nejenom, jako nikdy to nejsou výhradně tištěný média, uh, vždycky nějaký dozvuk, dozvuky vašich textů na tom internetu se objeví, ať už. Uh, z, zamčený nebo odemčený, zároveň ty vaše texty mají ohlas na těch sociálních sítích, na kterých jste oba poměrně aktivní, takže to pro mě vytváří vlastně novou realitu i toho vašeho osobního autorství. Například právě tady byla diskuze předtím, nebo bylo, byla zmíněna, ještě ten termín, jenom chci tak jakoby potrhnout, byla zmíněna iniciativa ze 70. let na, byla iniciativa za mzdu, za domácí práci, na tu se vlastně trošku odvolává současná nedávná, v A2 se to taky vyšlo, iniciativa za mzdy za Facebook se to jmenuje. A mně se to potom, to je právě ta otázka toho, tam u toho Facebooku je samozřejmě problém, že sám člověk jako to je celá iluze toho user-generated content obsahu, který nevytváří ten uživatel sám pro sebe, pro radost, ale tak, jak vlastně Martina i zmiňovala tvoří sám, jako co by spoluproducent je i, za, jako je i objektem toho obchodování, který ty korporace dělají a tak dále. Ale ta otázka na vás, co by kulturní producenti se toho Facebooku podle mě týká i v tom, jestli vy to, co na ten Facebook vlastně píšete, považujete za součást, by třeba extenzi, ty svojí kritický, publicistický činnosti, anebo... Uh, ty věci se snažíte oddělovat, protože ten Facebook potom už je plný toho sdílení pro mě. Jo, to, už je ta, to už je ten jako, jakkoliv hrozně problematický, ohromně problematický, vůbec bych to neměl říkat, ale přece jenom je to ten nějaký veřejnější prostor, než jsou ty uh, tištěné média, do kterých píšete, který si člověk buď mu, musí koupit nebo ukrást. Uh, já, uh, já jsem vlastně potomek takový ty revoluce blogerský z začátku tisíciletí, uh, kdy mi vlastně internet dal šanci psát o věci, které mě baví. Načeš se ukázalo, že to baví některé lidi číst a do té míry, že mě třeba pozvali do nějakých médií, abych tam, abych tam něco psal za, za reální peníze, což jsem vlastně do té doby nikdy nečekal, jestli mi to může povést a vlastně pořád se snažím, i když vlastně dneska už na ten blog, ten blog už spoustu let nefunguje, nebo, nebo jenom tam maximálně občas něco zveřejním, tak, tak to funguje jako takový zdroj toho, Jakoby snažím se to vracet zpátky v tom smyslu, že dřív jsem zveřejňoval ty články, které byly v těch médií, nebo s tím paywallem i na, tom, i na tom blogu, třeba s nějakým spožděním dvou měsíců, nebo měsíce, aby, aby to, co ty lidi byli zvyklí ode mě číst, mohli číst dál na tom internetu zdarma. A teď už vlastně z lenosti to nedělám, jenom jednou za rok vždycky schromáždím ty svoje texty v pdf nebo v EPABu pro čtečky v jako výročním sborníku textu, který mi vlastně škoda, že jenom jako prošuměli v těch, v těch médiích a pak už vlastně ne, nikde nejsou vlastně dostupní ani pro lidi, co by si případně chtěli přečíst zpětně, nebo ta problematika je zajímá jako neustále. Já na tom Facebooku vlastně ne, nefunguji vlastně jako, jako komentátor, jenom, jenom uh, snažím se z něho uh, utíct, co nejvíc to jde, ale, ale nedaří se mi to, jak se přiznal. Takže nevím, ty otázku, tu otázku asi úplně nejsem schopný zodpovědět. No, vlastně to, to jsem nevěděl, to s tím publikováním těch vlastních textů, to sám osobně vlastně kvituju a ty strategie, jak vybalancovat vlastně nějaký loajální vztah k zaměstnavateli nebo dílčímu, jako zrovna tomu, kterýmu médiu a vydavateli a vlastně i vztah ke svému publiku a, a s, prostě ta, ta touha, to, to, co se děje, vlastně jedna z odpovědí na to, problematiku toho open accessu je, že ty lidi si to dělají sami, protože ty instituce na to nejsou připravený, ty veřejný nebo výzkumné instituce třeba na to nejsou připravený, tak spousta vědců svoje věci z těch, pay, z těch placených databází a placených archivů po nějakém čase si pověsí k sobě na web, protože to uznávají za vhodný. Tak vlastně, jak to, podle mě, trošku popsal. Já se snažím jako vždycky přemýšlet, možná to, možná to zní jako zvláštně, ale jako by byl vlastně ve stejné pozici jako ten muzikant, který, který pro který je vlastně logický, pokud něco natočí a, a vlastně, tak jako, je taky pro něj lepší, když to slyší, co nevíc lidí, i zatím za tím účelem, že třeba za to nastane peníze, nebo vlastně nemá smysl to po někom ty peníze chtít, protože to je tak jako menšinová věc, že, že, že by to nikdo za to nezaplatil. Tak je pro mě vždycky lepší ten text zveřejnit nebo, nebo ho napsat. Na druhou stranu zase do toho jako vstupuje ta přirozená lenost toho, že, že třeba ty peníze z, těch, z těch, od těch vydavatelů jsou pro mě jako motivace, vůbec se do něčeho pustit, ale snažím se vždycky, jakoby ne, nesklouznout do nějakých kompromisů a pro mě jako třetí muzikanti, uh, jako dneska ne, nemají důvod uh, jako přistupovat na nějaké podmínky velkých firm, aby prostě třeba udělali hit a ten se dostal do rádi a tak já prostě nemám potřebu podkuřovat někomu, abych prostě se dostal do nějakého média. Uh, takže tak, takhle asi odpověď. No. No, moje odpověď je, že jsem uh, nebyl někdy bloger, ale uh, vlastně jsem se k psaní o filmu dostal přes diskuzní fora na internetu uh, v 90. letech, uh, kdy se mě postupně jako taky někdo všiml a, a vytáhl mě do, do oficiálních médií, takže uh, pro mě jako je psaní i pokud je to takzvaný jako uzavřený text nějakého média tak je to vlastně jako buď pokračování nějaké diskuze nebo podnět nějaký diskuzi a tím to jako že, že, že to prostě uzlík síti no úplně jako, opra, opra, jako moje, moje myšlení je v tomhle jako naprosto, naprosto jako hypertextový a chápu to jako nekonečnou semiozu no <laughs> tam nemám, nemám opravdu opravdu přístup je takový já jako, jako snažím se snažit aby aby to, co je bráno, jako uzavřený tištěný text, který má mít určitý počet znaků, aby měl poentu, ale e, prostě nechám se tam v tom jako určitý jako otevřený, otevřený dívka a jak, jakoukoliv jako dobrou, dobrou diskuzi vítám. No. Jako ne, že bych se v tom, já se to úplně nevyžívám, ale prostě e, to psaní, nevyžívám se v tom, že, že bych se snažil co nejíc provokovat, nebo co nejíc diskutovat, o, o, to bere taky čas, ale ale rozhodně je to tak, že velkou část textů, co píšu, jsou v podstatě jako nějaký metakritiky, jenom metarecenze. Jo? Že, že prostě už jsem si někde nakradl, prostě sledoval jsem, co o tom napsali jiní, jak se o tom lidi hádají na internetu, vytvářím si jako nějaký mapy různých reakcí, různých cílových publik. A různé jako vrstev interpretací, které jdou proti sobě nebo se na sebe naopak skládají a s tím pak pracuji. Já myslím, že, jako, že to je v celku jako vidět z toho psaní, jak, jak, jak je to dělané, i když jako třeba někdy neuvádí právě přímo zdroje, protože je to publicistický psaní a jednak by to zdržovalo strašně a jednak jako někde ty zdroje se i špatně uvádějí, protože prostě to cirkuluje v takové rychlosti, v takovém oběhu, že jako třeba dohledat autora vlastně ani nejde. Jo? Jako já budu hlávat někoho, kdo má divnou přesdívku na internetu ale prostě zrovna napsal něco, co mi připadá je, je, jako natolik zajímavý, zvláštní, někde v opozici, e, nějak radikální nebo prostě přínosný, že, že, že ho použiju, jo, stejně tak prostě s tím způsobem, pokud, jako, pokud, vopravdu, jako, to není citování věty, tak, e, ale je to, je to jenom, jako, parafráze ty myšlenky, tak to jsem samozřejmě nedohledával, a je to opravdu, je to remix, je to, jako, velký remix to moje psaní, no. A tam to, hodně, tam to hodně stojí. Takže samozřejmě jako pro moje psaní to má velký, velký účel. No. A ty texty, které jsou třeba na, na respektu, zamčený pro, s tím, jako, kdyby někdo oslovil, že by chtěl přístup k tomu textu, musel by si za to koupit to, to předplatný. Mně to právě přijde jenom takový mm. příklad toho modelu, a dvojka to vlastně má taky, že pokud to. Uh, šíření nepodporuje ta instituce, tak si to prostě šíří uživatelé sami. To je, jako, to je ten fakt, který jako lze neustále apelovat na nějaké morální, etické věci v pozadí, ale když je snaží si to šířit mezi sebou, než to vyžádat od té instituce, tak si to člověk šíří mezi sebou. A to teď no. mluvím ještě o té praxi, teda zase konzumenta vašich produktů, jo? jakože čtenář, který jako prochází polem internetu a občas narazí na zamčené dveře. Tak... No já jako na, na požádání lidem posílám svoje texty, jako docela často to poměrně, co něco že to je zamčený a, a já jako třeba tu politiku respektu placení poměrně velký sumy za jeden text nechápu, mně to přijde prostě absurdní takováhle, takováhle částka. A, takže a to samozřejmě, samozřejmě souvisí s jako rozvojem mikropadby, protože tady nejsme, nejsme věkní na ty mikropadby, to je stejný, jako proč v Česku je největší pirátství, protože tady prostě nejde zavíst Netflix, že Netflix se bojí se mít a tak dále. To jsou vždycky takové ty, ty výmluvy vlastně velké korporaci, že se bojejí, takže to neudělají a o to, o to víc pak uh, vlastně šíří uh, to, to chování, které nechtějí podporovat, takže to je jako špatný postup od nich, jo, to, <laughs> jako zcela nepochybně. A takže, takže jako když mě jako někdo požádá o text, tak já mu ho prostě pošlu, úplně bez problémů. Myslím, myslím, myslím že, vlastně, že, to, že to zamykání dlouhodobě je chyba, že prostě chápu, že, to, že by to má smysl u nějakého aktuálního čísla, že ho, že ho nevyvěsí na internet, to dává rozum, ale prostě po roce to otevřít třeba, jo. po půl roce klidně. Jo. tam se otevírají texty jednotlivě když mají pocit, že jako něco je aktuálního tak jako znovu, znovu, já nevím, prostě psali jsme o Ukrajině před půl rokem, tak vám to otevřeme ale, ale jako, není ne, ne, to dobrý systém, no. takže u, u toho respektu tam, tam jsou články přímo na web které jsou volný a, a vlastně tam se považuje ten web jako, jako, jako odkladiště jo. nebere se to, že to, je, že to je hlavní já to mám naopak jako svoje nejvolnější pole, protože pokud píšu do časopisu, tak to se přepisuje dvakrát, třikrát, čtyřikrát, a pak se to krátí na půlku. Jo. A no, takže je to, to, to je úplně, já, nejsou tam hyperlinky, jo. Takže, takže jako psaní na internet mě to vlastně zabere třetinovou dobu, napsání dalšího, zdro, líp zdrovanýho, líp prostě argumentovaného takže dalšího textu, náročnějšího, je to mnohem jako větší pole svobody, ale, ale pro, pro mýho zaměstnavatele je to odkladiště textu, aby na tom webu něco bylo a jakýsi jako splnění mýho závazku, že tam něco má být, ale v podstatě, za to hlavní se považuje ty hrozně, hrozně náročně editované texty, přímo v tom, v tom ty placené texty a ty, co jsou vtištěným, což Karel zná taky v podstatě, ví, ví jak, jak vypadá editorská práce v respektu, že to je jako, je, jako nesmírná jako unifikace toho stylu a potřeby neustále něco vysledovat dokola, opakovat to prostě, hlavně nic složitě nejmenovat, prostě bejt co nejmenovat. Máme no. novinářskou otázku, možná? Ano, prosím. No, na to, vlastně, veřejných že ty intenzivní statky jako studenstvo to bylo pro všechny, nevětce, a potom to jsou ty nižší, to ty což je ta kultura, která má další, si státě, jakoby, to, kvěl, které si mohli uspokojovat. V podstatě, to, případně, když to je hlouba za ouživou, tak by to na ten příjem, že Česká ekonomika a to zmařila, no, to je všelci z Evropských unijí, takže jen to úplnictví. Takže potom to bude vytvořeně pojmuček, protože ten změlec, a tohle dělali jednodenní druží e, z toho přetlaku, jaksi průjší sil, není to přesvědět, jak jsme slyšeli tady dovolu, nemí to komodita, je to prostě svrchovaná průjší aktivita nějaká. Takže byste měli tu možnost, že by se mohli mohlte hovořit, k tomu přechodování, když se stále spolupožního komunitárního systému, což je celkem jisté se k tomto je Takže jakým způsobem jsme mohl dovolit do toho, jak to pak vždycká televize, jako naše, protože v sponzoruje ty filmy, vydělá filmy, informujíme o těch filmy, a podobně, protože to skutečně tady vaznělo, jsou naše peníze, ale rozhodně to ní liberatovalého. Takže když jste viděli nějaký model, ale i za otázku. Tak já by som poznamenala, že nemyslím si, že tvoria z těch, kteří jsou z zvrchovaných pohnutok. Myslím si, že kteří jsou z těch, kteří jsou z těch, kteří z těch, kteří jsou z těch, zvrchovaných jsou z těch, kteří jsou z jako každá jedná, s tím souvisí je ďalšia a dvojková věc, a ten boj proti nulové mzde, že, by, že to souvisí s so širšími společenskými pr problémami, kedy právě uh, takéto um, uh, prostě kulturné činnosti nesou adekvatně ohodnocované a jsou vytěsňované na kraj společnosti a z toho plně to, že nějaká prekarizovaná uh, uh, vrstva lidí je nutěná mimo svou pracovnou dobu vytvárať něče také, jako je umění. No. Uh, Skôr si myslím, že to sú, že zase u mě je tak príliš široká oblast, že to ťažko zobecniť, čo by byla nejaká ideální varianta toho, jak to zpřístupnit. Ono to asi obnáša čisto nejakú transformáciu inštitucionálneho podložia. To nevím, ako konkrétnější se k tomu vydať. Já tam vidím první věc, že... Že určitě povolit to nekomerční sdílení je podle mě, podle mě cesta správným směrem z hlediska z toho zpřístupnění. Je to, je to dost umožní, no, sníží to tlak, Kdyby jsme zlegalizovali nekomerční sdílení, tak by to hodně snížilo ten tlak na represi a ty, a ty negativní efekty, co ten copyright přináší do, do dalších oblastí, za druhý, já to vnímám tak, že ten, ta komunitární společnost je taková sympatická utopie, který by to mohlo dospět, ale současně je tam prostě ta druhá varianta toho korporátního fašismu, která je, která je úplně stejně reálná. si říkám, že, že je mnohem reálnější, než, než nějaká prostě socialistická sdílecí utopie. A že prostě druhá varianta je, že... že Opět ty, ty distribuční kanály ovládnou korporace, ať už přes, přes zákony, které se šměrují internetoví providery, nebo prostě ty providery budou. Je dost možné, že si prostě firmy jako Google a e, Facebook koupí ty filmové studia. E, nějakým způsobem si zajistí z těch svých služeb, co už mají vlastně zajištěný, a pak si oni budou přímo u těch hollywoodských studií objednávat ty filmy, aby měli co krmit do těch svých sociálních sítí. a, a zase vlastně se, se vrátí ta doba, kdy, kdy je tady nějaký obří monopol, který nám bude vlastně diktovat to co, to, co má být jako kulturně přijatelný a co nemá. Takže si myslím, že tenhle scénář je strašně jako reálnej a myslím si, že je dost nebezpečný. Proto já se osobně stavím velmi silně proti, proti umožňování vertikálních monopolů. To znamená, pro mě síťová neutralita strašně důležitá, aby, aby YouTube nemohl uzavřít uh, díly s providery, že tedy YouTube pojede rychle. Uh, vidím jako problematický, když prostě producent filmu vlastní distributora nebo naopak a díky téhle synergii pak prostě dokážou válcovat konkurenci, co je v jednom z těch dvou segmentů lepší, ale, ale nemá to distribuční nebo produkční krytí. A, a já teda vidím jako aktuální otázku dnešních dní, jak, jak umožnit to, aby, aby nenastala ta, ta dystopická varianta a když se nám tohle podaří, tak si můžeme bavit o té utopii. Možná jenom ještě, já bych vlastně rád pokračoval v té otázce, teda jestli by Karel a Kamel mohli zmínit svoji, jenom stručně svoji představu veřejné podpory toho, kterého odvětví. Vlastně v případě, že otázka byla na českou televizi, o tom se můžeme bavit, jako, jak funguje ta instituce, jestli má dost peněz, jak ty peníze s nima hospodaří, ale vlastně mě jenom napadlo naprosto hloupě synchronně, jestli český rozhlas podporuje jako živou hudbu. Vím, že dělají jako, dramatické zvukové tvorby, mají orchestr, něco takového, ale jestli je to vůbec přenositelné, tak jako filmaři diskutují o české televizi, jestli nemůžou muzikanti diskutovat o nějaké podobné instituci, která by částečně je podporovala. No, já jsem jako docela úzce spojený s radiem Wave, který vlastně funguje v rámci českého rozhlasu, financovaný veřejnoprávně. Uh, takže a oni dělají třeba jednou za měsíc koncerty, na který, uh, na který se neplatí vstupný, konají se v, v pěkných prostorách českého rozhlasu v Karlíně, uh, v jejich koncertním sále, což je možná jeden ten příklad toho, jak tyhle věci uh, můžou fungovat. Uh, zároveň je samozřejmě to, to rádio postavené uh, jako, je postaven jako uh, o... Pod, na podporu té alternativní hudby, řekněme, a podporuje Českou alternativní hudbu recenzemi nebo, nebo tím, že hraje právě tyhle české věci, které fungují mimo ten systém těch velkých hlavacích společností. Takže to rádio Wave navíc má samozřejmě dlouhodobě takovou zvláštní pozici v kontextu toho českého rozhlasu, že... Jednak existuje pod nějakým tlakem toho, z, a já tyhle, tyhle jako, ty, ty tlaky tam znám docela, docela dlouhodobě, sleduju, a než by byl přímo mojím vystaven, ale skrz se kamarády, kterým se pracují, tak jako vím o nich, že oni chtějí to rádiovej trošku znormalizovat, aby... aby jakoby, Mělo víc posluchačů, tím, tož znamená, že by mělo odstoupit do od alternativnější dramaturgie, a vlastně jakoby opustit ten model toho, že podporuje tu nezávislou kulturu, která, nebo nezávislou hudbu, která u nás funguje. A zároveň samozřejmě to rádio má jako linii a to, proč vzniklo a proč funguje a ta, ta, ta, ta, jeho, ta služba veřejnosti, která je definovaná zákonem, i tím, jako proč vzniklo, tak vlastně. Jí naplňuje podle mě velice dobře momentálně a, a dá se říct, že to funguje. Byt je to velice minoritní a můžeme samozřejmě diskutovat, jestli je to minoritní tím, že třeba nemá přístup na na FMK nebo ze kterého bylo jakoby, vyštípáno těmi, těmi různými machinacemi a tak dále. Takže ano, ano, řekl bych, že zrovna Radio Wave, zároveň třeba i Radio Vltava, znáční stanice Českých rozhlasů, má Boža Čehovna, který se taky zabývá alternativní kulturou, domácí alternativní scénou, který je zároveň na tom, na tom, na tom vysílání, na tom, na tom terestriálu. takže tam to, myslím, funguje docela, docela dobře, Pochopitelně, že vždycky uh, tyhle vždy, pané instituce fungují na nějakých, a ty nechci, nechci být jako nějak úplně jako ostrý, ale nějakých jako mafiózních systémech, uh, aniž bych jako, mě, konkrétně jako mířil, ale uh, řekl bych, že zrovna uh, ten wave jakoby v, v tom systému, ve kterém je momentálně i jakoby to, jak je minoritní, tak vlastně uh, splňuje ty, tyhle věci. Určitě by český, než, než Česká televize, kde jsou podle ty struktury jako naprosto vidět velice zřejmě a jednoznačně a jako každý, kdo tu televizi si občas zapne, tak to tam vidí, jako, co vlastně, jak to tam funguje, ten systém. Kdybych byl konkrétní. Zkučně, zkučně, byl něco. No, um, to, to. no k tomu, co, co česká televizi sdílí, tak myslím, že oni vlastně to, co opravdu vyrábějí sami, tak vidět můžeme. Tam není žádný problém. to oni to to oni, to oni naplňou. Stahovat se to nemůže. To, to jako tam by ten posun být mohl bez problémů. Co se týče jejich vlastní nebo produkce filmu, mají vlastní filmové centrum, že to vložně už jako vzali, vzali jako aktivitu. A tam jako moje panuje jistá skepse v tom, že to vypadá, že ředitel televize vlastně si teďka hodlá dělat ostruhy na tom, že podporuje nekomerční filmy, takzvaně, no, to otázka, co ještě vznikne z toho portfolia všeho, to, to, to, to, ty filmy se vyrábějí v průběhu mnoho let taky, ale každopádně i, i výměnou za to v podstatě se, se to je jako nějak útahují šrouby ve spravodajství, jo, takže je, je, to, je to tak, že prostě on chce být teďka veden jako ten, kdo například podporuje, já nevím, to, o čemu se říká autorský dokument, takže mají vrse český žurnál třeba, ale o to víc se utáhne zpravodajství. Takže to, to funguje teď v, týhletý, v týhletý jako nějaký zvláštní, a jestli to říkat dialektika, možná ani ne, Zatím tam s tím jsou ještě úplně jiný zájmy, než jako jenom, jenom nějaká touha diversifikovat produkci jednoduše. Jo. A takže co s tím, já, já, já, ne, ne, ne, ne jako, jako, jestli, jestli, něco, jestli česká televize jako plní, tak jako říkám, plní to s tím, že, že tam, existují, jako tam existují velmi neprůhledné, uh, v podstatě nebezpeční zájmy na, na ovládání veřejného mínění a jako ta, ta, to, to médium skutečně svou funkci jako neplní je ničím. Jo, jako vůbec. A, a zabetonovává tím, jakým způsobem produkuje český filmy, tak se zabetonovává to, jak ten systém se udržuje. bylo jasné, já, já ho neobhaju, já jsem ho jenom vysvětloval. Jo? Já si to jako nemám vůbec jako nějak, nějaký, nějak, jako, jako necítím se být tom, jako žádným způsobem jako komplicem, nebo že, že bych jako říkal, že, že to, že to dělají dobře, oni to nedělají dobře vůbec. Jo? Oni prostě celou dobu, já bych jenom vysvětlil ten princip. Jako oni vlastně teďka je, je, je představa, že když se, abych jako heslem, když se budou vyrábět české pohádky, tak ty pohádky bu budou platit vám, umělcům, ty experimentální filmy. A to je úplná blbost. Jo, to byste, takhle to nebude fungovat nikdy, nikdy tak nebude a oni posadí dusej, dusej oboje. Takže, takže to, je, to, je, to, je to zabetonovaný, jako velmi. No. Máme otázku? Ano, prosím. Já vím, jak poznám českým že mě trochu asi vlastně, že tam, ty vynáhky, je tam celké v kterém si vledat, a těch nějaký a se návky, tedy, češi, to je věcí nějaké co je omezené. Mě to předáváte i což je to, bych měl od nějakého útkárního, nějaká že se tak vlastní nějaká praziska, abych to pak měl a zazmizovat to úplně nějak od Pak pěkně otázku, je, čikoliv, mám měla v tom slidu, protože to je zmíněla, že vlastně by měly by nějaká chodiná registrace, že se měli vlastně uržitě, co nechodí dělat, tak to by ale asi by to mělo tu výhodu, že teď třeba, když mě některé to nějaký vzdělo, tak já můžu přijít, má to třeba třeba americké licenci jako tohle, nějakým to nějak nějakým nějakým působem, ale když tam nějakou prostě nesmyslnou licenci, tohle vlastně, ani nějaká kontrola, to ten autor skutečně Není um, nějaké, tak dávám za tohle nějaké který autor se a prostě jen se jako klet, licenci. Um, kvůli licenci. Pokud tam to nějak Vypadnou třeba otázku, co je to komerční půvědět třeba v té pecinských tak mě měl hranice, je komerční, není komerční. Příkladám nějaký dílo podpěví který pod, pro komerční účely na ztráty, kde byl třeba nějaký barér nebo nějaká prostě reklama, nebo jistě prostě takový pro nějaký hranice, kde je za hranic, že je komerční, a No tak, k té registraci, to je návrh i švédských pirátů, jak to vlastně procesují v europarlamentu. Jsou vlastně dvě varianty, jak to zavíst. Rozhodně by to byla registrace děl, rozhodně nechcem registrovat žádný autory, ale, ale že kdyby chtěl někdo na dílo vyžadovat teda copyright, tak by ho měl uvízt v nějakým registru. Za prvý, aby se dala specifikovat licence, a za druhý, aby byl, aby byl dohledatelný ten autor. A druhá varianta, jako měkčí je, udělat to tak, že by byl automatický, ale povinnost registrace by byla po pěti letech, kdyby chtěli i nadále ho vymáhat, ten copyright, zvlášť ten komerční, já ideálně, že by to bylo postupně nějak spoplatněný, že by třeba byla horní hranice těch 20 let a že by se za každých dalších pět let platil nějaký poplatek, čímž by přirozeně prostě vznikala ta databáze volných děl. Hlavně by to mělo řešit teda problém, problém s osiřelýma dílama a vůbec s tím, jak, jak naložit s tím obrovským množstvím obsahu, které je na internetu, nikdo se k němu nehlásí, ale je tam obrovský právní vákum, že, že ve chvíli, kdy vy použijete v, v, v díle, který bude s okolností, strašně sdílený, tak jste prostě pak právně žalovatelný na obrovský částky, protože jste prostě porušili něčí copyright, o kterým jste nevěděli, že ten, teďka se vyloupne nějaký dědic někoho a zjistíte, že to, že to nebylo dost dlouho a, a máte na krku žalobu prostě o, tisíce. By to třeba bylo když třeba dělali, tomu, ale nějaká věc, to se mění prostě každý jenom stokrát, tak ta nějaká byla nebo nějak tak, No tak, tak v praxi hlavní cíl této databáze je, aby skutečně se copyright vztahoval jenom na díla, kde autor má přímo ambici z toho díla vydělávat a, a chce po státu, aby on ten jeho monopol vymáhal. A podle mě, když teda ten autor chce po státu službu, tak by měl udělat teda nějakou protislužbu v tom, že značně zjednoduší obyvatelům, aby si mohli zjistit, jestli to dílo je nebo není teda je nebo není licencovaný. A můžu poprosit ten druhý dotaz, zněl komerční a Jo, komerční, nekomerční použití. To je samozřejmě jako, uh, pr problematická věc, uh, ale uh, je tolik případů, kde je to zcela jednoznačný, že jenom, jenom to, že by se to uvolnilo a pak by se ty sporní případy nechaly na soudech, by byl obrovský posun proti současnosti. Prostě, když někdo sdílí přes torrent Foresta Gampa, tak je jasně prostě je v nekomerčním užití a, a je, je to jako není co řešit, nebo když pošle někomu mailem básničku. A, uh, jenom to, že by se nastavila ta hranice takhle, by podle mě vedlo k, k masivnímu ústupu, třeba, třeba zavádění sledování internetu. Tak poprosím, poprosím, jestli je ten dotaz na, autor, na autorsko právní oblast tak velmi stručně, jestli, tak ale právo položit ho. Co bylo řečeno, jenom jako doplnění, eh, jednak hm, samozřejmě, eh, vedle těchto že to návrh, to poznat, že pokud tak chceš, a dávno se se se literární díla se registrovalo, neboť v 19. století, no tak nějak. Jinak, člověkům, jsou to právě posláno na ten úřad, jako fyzicky, no tak nějak. Jinak, pokud jde o e, díla, teda volná, volná díla, tak e, existuje, že velká debata teďka vůči s Ude Světové organizaci všechny vlastníctví, kde existuje plák, aby jednak Světová organizace spravovala databáze těch volných děl. To samozřejmě kladé obrovské náklady finanční a další personální. A prostě státy se k tomu jako dost rozdolávají a tak dále, no je, v tom, je v tom ten problém i tento. Takže není jasné, co někdy volné dílo je, co není volné dílo. To je jeden problém a tlak a návrh udělat databázi globální, s dozpravovanou, zpravovanou z Genevy vanití. Druhý návrh je, což je další problém, vlastně nelze dohledat toho zprávce těch autorských práv, to znamená toho autora nebo toho, kdo má licenci k tomu dílu. Čiže vy dohled máte dílo, chcete ho užít, ale vlastně nemáte s kým se dohodnout na těch licenčních podmínkách. Zase je tu náhod, aby byla, byla zase databáze těch zprávců, kdo, kdo vlastně má, ty autorská práva k tomu To důvodu. Tak no, tolik, no. tolik asi jako na doplnění, Dě, děkujeme. Na doplnění tohohle problém, a ještě problém s obrázky. Dneska problém internetu je, jak vy říkáte, že ten problém je samozřejmě vola technologickou revoluci a digitalizaci, digitální revoluci. A dnes já vidím, jako správního hlediska, těch problémů, že to břemeno se přeneslo významně na ty uživatelé, no? na ty konzumenty, spotřebitele. Čili e, dnes internet volně nabízí miliony obrázků, což jsou autorské díla, fotky nebo i grafiky. A vy je někde použijete, je velice snadné si je jako vytáhnout, někdo je tam dál. Často se je tam A přesto je pořád autorské dílo, které má být chráněno a máte mít souhlas využitý. Vy ho někde použijete, klasické grafické studio, nějaký grafiku, digitální. A dneska jsou agentury a speciální jsou dveře, které mohou vstoupit, zejména internetový obsah. A když ten obrázek najdou, tak vás obešlou, že abyste zaplatil, nějak vás zajímavují a vlastně chtějí po vás, abyste ten obrázek stáhli. Tahle ta situace je který je nešťastná. To, je to, ty díla se tam hodně šíří. Často je tam dávají autory. A dotýkáme se ty problémů s vlastně i jako oblasti autorských práv. No. To je možná ten, ta, ta věc toho, že, vlastně ty, že s naším standardem i v oblasti toho a v prostředí internetu je pořád, a tím defaultem takzvaně, je pořád ten striktní rigidní copyright a ty možnosti vlastně vynutit si něco, čemu se říká copyleft nebo nějakou jinou formu licencování jsou, tak za ty vlastně člověk teprve musí bojovat. Já nevím, jestli jsou ještě otázky. My jsme říkali, že budeme okolo té sedmé končit, aby ti z vás, kteří se stále chtějí účastnit toho setkání na novotného lávce, měli to že jste přijít třeba jenom o 15 minut později. Jsou-li otázky? Nejsou-li? Nejsou-li otázky? Tak já tímto poděkuju hostům, poděkuji organizátorům konference za, za pozvání i vám za dotazy a, a pozornost. A budu se těšit. Hrozně vtipně by z něho, kdybych řekl na internetu, ale <těk> bude se těšit zase třeba spíš takhle někdy v reálném světě. A za sebe dodám, ještě pokud někdo nemá, nechce mít ještě poslední slovo, rád mohl poskytnout potom svém, že eh, oblíbená citace od eh, Lorence Lesiga, spoluautora té licence Creative Commons, je, že eh, opakem svobody je kultura povolení a my se tady pořád bohužel bavíme v, eh, v intencích toho, co si navzájem povolíme a co budeme smět. Ta jako maximální svoboda je možná v tom ne, že vše je povoleno, ale že e, povolení nejsou třeba. No. A jestli chce někdo něco dělat bez politické agitace na zážitek. Já tady musím z, z manifestu... Jo, ne, tři, tři, tři zásady, zásady kyberpanku a ta nejdůležitější zásada. Žádat o odpuštění je mnohem snadnější než žádat o povolení. Tak, tak děkujeme.